20 surəsi. Bismillahir-rahmanir-rahim. Merhamətli və rəhimli Allahım adınla. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min hakimin khabir. Alif lam ra. Bu mudrik Hər şeydən xəbərdar olan Allah tərəfindən ayələri mükəmməlləşdirilmiş, sonra da ətraflı izah edilmiş bir kitabdır.əəə ilə ilə quəəb Buna görədi ki Allahdan başkasına ibadət etməyəsiniz. Həqiqətən, mən onun tərəfindən sizə qəbərdar edən və müjdəliyənəm. Wəən istəğfiru rəbbəkum, thumə tübü iləyhə, yumətəküm mətəan həsəna ilə əjəl məsəmə, və yuqtikul ləzi fəضlin fəضlə. Əm də Rəbbinizdən bağışlanma diliyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki, o sizə müəyyən olunmuş vaxta da gözəl gün güzara nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə öz lütfündən versin. Əgər ondan üç çevirsəniz, Bilin ki, mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram. İnallahi Siz Allahın hüzuruna qayıdacaqsınız. O hər şeyə qadirdir. Ala innahum yathnun sudurahum li-yastahfū min alā hīna yasturshūna thiyābahum ya'lamu mā yusirrūna Onlar ürəklərindəki küfrü ört bastır edirlər ki, Allahdan gizlənsinlər. Doğrusu onlar libaslarına büründükdə belə Allah onların gizli saxladıqlarını da, aşkarat çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də o kökslərdə olanları bilir. Və mə min dəbbətin fil ərdin illə alə Allah rizqu hə və ə'ləm müstəqərəhə və Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun rüzisini Allah verməsin. Allah onların qərar tutduqları yeri də, qorunub saxlanıldıqları yeri də bilir. Bunların hamısı açıq, aydın yazıdadır. وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثون مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا İnn hədə illə sihrun mubin. Hansınızın daha yaxşı əməl sahibi olduğunu sınamaq üçün, ərşi su üzərində ikən, göyləri və yeri altı gündə yaradan odur. Əgər sən, siz öləndən sonra diriləcəksiniz desən, kafir olanlar, bu açıq aydın bir sehirdir deyərlər. ولا ان اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولوا ما يحبسهم الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستنزئون اير اولار غelecek da gecikdirsek Onu saxlayan nədir, deyəcəklər. Xəbəriniz olsun ki, əzab onlara gəldiyi gün onu heç nə olardan dəf edə bilməyəcək və istihsa etdikləri o əzab onları bürüyəcəkdir. Və <gülüyor> lə in əzəqnəl-insənə minnə rəhmətən, thum mənə zəğnəhə Əgər insana özümüzdən bir mərhəmət datdırsaq, sonra da ondan onu geri alsaq, o naümid və nankör olar. Olə in ədə qalə hun aə əbəxda doğru mənsən huəə quulən nədə həbən səyi ə başına gələn müsibətdən sonra ona firvanlıq dadırsa. Bəlalar məmnən soğuştu deyər və sevinib lövallə edər. İlləlləzîna sabəru Ləhum mufiratu və edib yaxşı işlər görənlər istisnadır. Məhz onlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. فلعلك تارفوا بعض مَا يوحى إليك وضائقوا به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Allahü alə kulli şeyin vəkil Onların ne üçün ona bir xəzinə indirilməyib, yaxud onunla bir mələk gəlməyib deməkləri üzündən, bəlkə də sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk edəcəksən və buna görə köksün daralacaq. Sən ancaq qorxudansan, Allah isə ...her şeyi koruyandır. Əm yəqulun iftara. Qul fa'tu bi'ashri onlar Məhəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. Dəki De Əgər doğru danışırsınızsa, ona bənzər uydurulmuş on suredə siz gətirin və Allahdan başqa kimi bacarırsınızsa köməyə çağırın. Və illəm yəstəcibü ləkum, fə aləhû ən həmə unzilə bi ilm illəh, və əllə iləhə muslimun. <Sessizlik> Əgər sizə cavab vermesələr, bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur və ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Siz müsəlman olacaqsınızmı? Mə? Mən kâne yuridul həyətə ddünyə və zinətəhə, nüvaffi iləyhim ə'mələhum fiyhə və hum Kim dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyirsə, onlara əməllərinin əvəzini orada tam verərik və onlar orada zərər çəkməzlər. O la fil akhirati illa narun wahbit ma sanəu Onlar ahirətdə özləri üçün oddan başqa heç bir şey olmayan kimsələrdir. Onların dünyada gördükləri işlər boşa çıxar və tutduqları əməllər puç olar. Əfə mən kənə alə bəyinətin bir Rabbi və yətlu şəhidun və min qabili kitab Musa imamən və rəhməhə Əl-ə in kəyəmunūna bihi və men kəfəru bihi minəl-əhzābi fənnāru məwiduhum fəlatəkufī miryətin minhu innəhuľ haqqu mir rabbik vəlakinna əksəran-nāsiləyəmun men rabbindən açıq-aydın bir dəlilə istinad edən Ardınca ondan bir şahit gələn, ondan da əvvəl rəhbər və mərhəmət olmuş Musanın kitabını təsdiqlədiyi kimsə kafirə tay ola bilərmi? Müsəlmanlar Qurana iman gətirirlər. Onu inkar edən firqələrin vəd olunduğu yer oddur. Sənin isə Qurana heç bir şübhən olmasın. Çünki bu, Sənin Rəbbindən gələn haqdır, lakin insanların çoxu buna inanmır. Və mən əzləm min mən iftərə alə Allahi kəzibəm, ələikə <Sessizlik> yəradun ələ Rabbihim, və yəqulul əşhədü hə ələyin ləzəyini kəzəbü Ala la'natullahi 'alal zalimin, al zalimin alladhina yasudduna 'an sabilillahi wa qarşı yalan uyduran kəstən daha zalım kim ola bilər? Onlar Rəbbinin hüzuruna gətiriləcək və şahidlər Bunlar Rəbbinə iftira yaxanlardır, deyəcəklər. Allahın lənəti olsun zalımlara. O kəslərə ki, insanları Allah yolundan sapdırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirlər. Ola in kəlm yekunu mu'cizina <Sessizlik> fil ard və ma min Dünullah min awliya yud'af lahumu'l azab ma kanu Onlar yer Allah'tan yaxa qurtara bilmeyecekler. Onların Allah'tan başqa himayedarları da yoktur. Onların əzabı qat qat Çünki onlar haqqı eşidə bilmirdilər və görmürdülər. Onlar özlərini ziyana uğradadılar. Uydurduqları bütlər isə onlardan qeybə çəkilib gedər. Lə caraə ən nəhum fil əxirati humul əxsə. Şübpə ki axirəttə ən çox uğrayanlar da onlardır. İməllə dinə əmin u Amin u Salaliəti vaxbə u inə bim Ola inəs xabun cən. Ulayikə ashabul cənnətihum fiyhə xalidun Sözsüz ki, iman gətirib salih əməllər edənlər və Rəbbinə boyun əyənlər cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Məثلُ الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Bu iki zümrənin halı körlə karın görənlə eşidənin halına bənzəyir. Onların halı eyni ola bilərmi? Məyyar düşünüb ibrət almırsınız? ولا قد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi: Həqiqətən mən sizin üçün açıq aydın xəbərdar edən bir elçiyəm. Allahdan <gülüyor> başqa heç nəyə ibadət Allahdan başkasına ibadət etməyin. Mən sizi yaxalayacaq məşəkkət gününün əzabından qorxuram. Fəqaləl mələ'u ləzīnə kəfəru min qəvmih, mə nərəkə illə bəşrən mithlənə, wə mə nərəkə təbəəkə illə ləzīnəhum əradilunə bədiyyən rə'i, Və mə nəra ləkum aləyna min fədl bəl nəzunlukum Onun qövmünün kafir zədəgənları dedilər Biz səni özümüz kimi sadəcə bir insan hesab edir və içimizdən ancaq düşüncəsiz olan ən rəzil adamların sənə qoşulduğunu görürük Həmçinin sizin bizdən üstün olduğunuzu da görmürük Əksinə Biz sizi yalançı hesab edirik. Qalə ya qawmi ara'aytum inkum tu'ala baynatin min rabbi wa atani rahmatan min dedi. Ey qovmü Bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözünüzə görünməyən bir mərhəmət bəxş edibsə, onda necə olsun? Yoxsa siz onu görmək istəməyib, kör qaldığınız bir halda, biz sizi ona inanmağa məcbur mü edəcəyik? Və ya qawm ilə əsəluhum əleyhim ələ İN EJİRİ İLLƏ ALƏLLAH Və MƏ ARABİ TƏRİDİ LLEZİİNƏ ÂMENƏU İNNEHÜM MÜLƏQÜ RABBİHİM VƏ LƏKİNNİ ARAKUM QAVMAN TƏCƏHƏNƏNƏN Ey gövmüm! Mən buna göre sizden var dövlet istemirem. Mənim mükafatım ancak Allah'a aittir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Çünki onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. O ya Ey gövme, əgər onları qovsam, məni Allahdan kim qoruya bilər? Məğər düşünüb ibrət almırsınız? Ələn qulun lənkum indixəzailu llahi və la aələmul gəyb və la aqulu inni malək <Sessizlik> və la aqulu lillədinə təzdriə əyunukum lə yətiyəllahu xeyran Allahu İnni mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən sizin xor baxdığınız kəslərə demirəm ki, Allah onlara əsla xeyir verməyəcəkdir. Onların canında nələr olduğunu Allah daha yaxşı bilir. Əks təqdirdə, sözsüz ki mən zalımlardan olardım. Onlar dedilər: Ey Nuh, sen bizimlə mübahisə ettin və mübahisəmizi də çox uzattın. Əgər doğru danışanlardansansa bizə vəd etdiyin əzabı gətir. Ələ innamə yətīkū bihi O dedi. Onu istəsə, ancaq Allah sizə gətirəcək və siz də ondan yaxaq qurtara bilməyəcəksiniz. ولا ينفعكم مشيئ إن, ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يوقعكم هو ربكم واليه ترجعون اگر الله sizi azdırmaq istəyirsə mən sizə nəsihət vermək istəsəm belə nəsihətim sizə fayda verməz o sizin rəbbinizdir və ona da qaytarılacaqsınız. Əm yəqulun iftara. Yoxsa onlar Məhəmməd onu özündən uydurdu deyirlər. Bəki. Deyil əgər mən onu özümdən uydurmuşamsa Günahım özümə yetdir. Lakin mən sizin etdiyiniz günahlardan uzağam. Oya Nuha belə vəh olundu. Qövmündən daha əvvəl iman gətirənlər istisna olmaqla artıq heç kəs iman gətirmiyəcək. Elə isə onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Gözlərimizin önündə və vəhimiz üzrə gəmini düzəlt. Zalim olanlardan ötürü mənə müraciət etmə. Şübhəsiz ki, onlar suda batırılacaqlar. O ayansun ma'ul fulk wa ful lama marre alayhi mala'un Nuh gəmini düzəldir. Qövmünün zədəcanları isə hər dəfə yanından keçdikcə onu ələ salırdılar. O isə deyirdi, əgər siz bizi ələ salırsınızsa, biz də sizi, siz bizi ələ saldığınız kimi ələ salacaq. Fəsəv fətə ələmunə mən yəəti həzəbun yuxzim və yəxillü aləyhə Siz edici əzabın kimə gələcəyini və daimi əzabın kimə üz verəcəyini mütləq biləcəksiniz. Hatta <Sessizlik> za ja'a Qul <gülmah> məhmil fiyhə min kullin zəvcəyini thneyni və əhləkə illə mən səbəqə aləyhəl qawlu və mən əmən və mə əmənə məhəhu məhə illə qalil <gülməl> Nəhayət əmrimiz gəldiyi və təndir qaynayıb daşdığı zaman biz Nuh'a dedik Heyvanların hər növündən bir cüd Barələrində söz keçmiş kəslər istisna olmaqla öz ailəni və bir də iman gətirənləri gəmiyəmindir. Lakin onunla birlikdə az adam iman qətirmiş.ə Bismə iməriə İə Nuh dedi. Cəmiyəminin, onun üzüb getməsi də, dayanması da Allahın adı ilədir. Şübhəsiz ki, Rəbbim bağışlayandır, rəhimlidir. Və hiyə təcribiyim fī məucin Və nədəhə huxun ibnəhu və kəna fī mağziliyyə büleyh Bəyan olunur ki, mənanə və la təkun Gəmi onları dağlar kimi dalğalar çərsində apardığı zaman Nuh kənarda duran oğlunu səsliyip dedi. Oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyə min, kafirlərdən olma. Ələsa u'i ila jabən ya'simuni min Qalə la aṣimə l-yawm min amrillahi illə marḥim wa ḥāla baynahuma l-mawju fa O dedi, məni sudan qoruyacaq bir dağə sığınacaqam. Muh dedi. Bu gün Allahın rəhmetliklərindən başqa heç kəs onun əmrindən qoruna bilməz. Sonda dalğa onları bir-birindən ayırdı və o suda boğulanlardan oldu. O aqilə yaqbu bil-əynəki və yəsməa uqli'i və qıdülməa uqdi'l-əmru və Sonra değildi. Ey yer, suyunu ud. Ey göy, yağışını saxla. Su çəkildi, iş bitdi. Və gəmi Cudi dağı üzərində qərar tutdu. Sonra değildi. Məhv olsun zalım adamlar. Və nə adam hurubbe fə qala rabbi innə bəni min əhlī və innu vədəkə lhaqq və Nuh Rəbbini çağırıb dedi Ey Rəbbim axı oğlum da mənim ailəmdəndir sənin vədin şübhəsiz ki haqqdır Sen, həkimlərin ən hikmetlisisin. Qala ya Nuhu, inna hu laysa min ehlik, inna hu amalun gəyru səlih, felə təsəlli mələysa laka bihī ilm, inni a'izukən tekunə minəl cəhilin. O dedi, Ey Nuh! O, sənin ailəndən deyildir. Doğrusu, bu, pis bir işdir. Elə isə, bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. Həqiqətən də mən sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. Qala, Rabbi, inni əudu e bika ən əsələk mə neysə ilm. O توفر لي وترحمني أكم dedi Ey Rabbim bilmədiyim bir şey səndən istəməkdən sənə sığmıram Əgər məni bağışlamasan mənə rəhmet etməsən ziyanə uğrayanlardan olarım ايلاهم بقم سلام من وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنَنَّا وَأُمَمٌ سَنَمْتَدُّهُمْ ثُمَّ نَسُومُهُم مِّنَّا عَذَابًا değildi Ey Nur senə və səninlə birlikdə olan ümmətlərə bizim bəxş etdiyimiz əminamanlıq Və bərəkətlərlə gəmidən in. Özlərinə bir müddət güzaran verəcəyimiz, sonra da öz tərəfimizdən ağrılı-acılı bir əzaba düçar edəcəyimiz ümmətlər də olacaqdır. Ən tətə'ləmü hə əntə vələ qawmukə min qabili həzə qasbir inəl-aqibətə li Onlar sənə vəh yolu ilə bildirdiğimiz qeyd xəbərlərindəndir. Bundan əvvəl onları nə sən nə də sənin qövmün bilirdi. Səbər et. Şübhəsiz ki, gözəl ağibət müttəqilərindir. O, ilə adinə xəmurdu. Qalə ya qəum, əhudullah, Ad qövmunə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi: Ey qəvmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Siz ancaq iftira yaxırsınız. Ya qovm ilə əsənukum aləyhi əcəra, in əcriyə illə aləl-ləzi fətərni, əfələ təqilun. Ey qövmüm, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq məni yaradandır. Məgər anlamırsınız? O ayam qavmistəvfirū rabbakum thumma tubū ilayhi yursil is-samā'a 'alaykum midrāran wa Ey gövəm Rəbbinizdən bağışlanma dileyin, sonra da ona tövbə edin ki, göydən sizə bolluca yağış yağdırsın və gücünüzü daha da artırsın, günahkarcasına üs çevirmeyin. Qalu yəhudu mə jiqtənə bibəyinətin, və mə nəhnu əlihətinə an və mə ləkə bim Onlar dedilər, Ey hur, sən bizə açıq aydın bir dəlil gətirmədin. Biz də sənin sözünlə məbudlarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. İnnə qulu illə əhtərəkə bəğdu əliyyətina bisuq. Qala inni üşidu allaha vəşhədü, vəşhədü ənni bariq. Mə tuşrifunə min dunin Fəkiduni cəmiyyən Thumma lə tunzirun Biz ancaq onu deyə bilərik ki Bəzi məbudlarımız Səni bəlayə düşar edir. O dedi Həqiqətən mən Allahı şahid çağırıram Siz də şahid olun ki Mən sizin şərik Qoşduqlarınızdan uzaqam Ondan başqa tapındıqlarımızın hamısının məmuzağam. Hamlıqla mənə qarşı hiylə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. İnni tawakkaltu ala-llahi rabbi wa rabbikum <Sessizlik> ma min Mən Rəbbim və Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun çəkilindən tutmuş olmasın. Həqiqətən Rəbbim ədalətlidir. Fəin təvəlləu fəqəd əbləğtukum mə ərsiltu bihi iləykum. Bo yastagif rabbi qovmən rəyərküm və la təzrurūnhu şeyə. İnna rabbi alə kulli şey'in Əgər üç çevirsəniz, bilin ki mənə əmr olunanı sizə çatdırdım. Rəbbim yerinizə başqa bir qovum gətirər və siz də ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Şübhəsiz ki, Rəbbim hər şeyi hifz edir. Və ləmmə cə'ə məmrunəncəynəhū dən vəlləzīn əmənū mə'əbərahmətin minnə vəncəynəhūm Əmrimiz gəldikdə Hud və onunla birlikdə iman gətirənləri Öz mərhəmətimizlə xilas etdik və onları ağır bir əzabdan qurtardıq. Və tilkə adun cəxədu bi ayəti Rabbim və əsəv rüsuləm və əttəbəru kulli cəbbərin anid. Bu, ad qövmü idi. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun elçilerine ası oldular və hər bir inatçıl təkəbbür sahibinin əmrinə uydular. O otbiu fi Onları həm bu dünyada Amma kıyamet günündə lənət təqib edəcəkdir. Həqiqətən ad gövmü öz Rəbbini inkar etdi. Mehv olsun Hudun gövmü Ad. Və ilə Zemud al-xaum sarıhan qala ya qawm i'budullaha ma ləkum min ilahin geyrühu huve enşakum İzlədiyiləl-ərdə və istə'mərəkum fiyyə, fəstəğfiruhu thümme tübü inna rabbi qaribun mucib. Semud gövmüne de kardeşları Salih'i gönderdik. O dedi, ey gövmüm, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ibadete layıq olan mebudunuz yoktur. O sizi torpaqdan yarattı və sizi orada sakin etdi. Elə isə ondan bağışlanma diliyin, sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır, çağrışa cavab verəndir. Qalu ya salihu qadr kuntə fiyna mərcuvan qabilə həzə, ədən həna ən na'budə mə əbə. ana onlar dediler ey sale sen bundan evvel içərimizdə ümid edilən bir kimsə idin mı atalarımızın ibadat etdiyinə ibadat etməyi bizə qadağan edirsən doğrusu biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində şübhə doğuran şək içindəyik Qala ya qovmi arayitum in kuntu ala beynetin min rabbi ve atani minhu rahmeten femen yansırni minallahi in asayitum fema teziduneni ghayra taksir bir deyin gürək Əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə bir mərhəmət bəxş edibsə, onda necə olsun? Əgər Allaha ası olsam, məni ondan kim qoruyabilir? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız. Və ya qovmi ədilina qatullahi ləkum əə tə qufiyanə Olar təmə su bir su fəyaxə qumad buibə. Ey gövmünm, Allahın qayadan çarptıqı bu dişi dəvəsi sizinçün bir möcüzədir. Buxın onu Allah'ın torpaqında otlasın. Ona bir pislik etməyin yoxsa sizi yaxın bir əzab yaxalayar. Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər. Salih dedi. Yurdunuzda üç gündə kəf eləyin. Bu Yalan olmayan bir vəttir. Fələm <Susur> mə jəəə əmruna nəcjəyna səlihəm vəl-ləzīnə əmenu mə'ahu birahmətin minnə birahmətin minnə və minn hizzi yəvmi iz inna rəbbək hüvəl-qaviyyul əzîm Əmrimiz gəldikdə, salihi və onunla birlikdə iman gətirənləri öz mərhəmətimizlə əzabdan və o günün rüsvayçılığından qurtardıq. Həqiqətən, Rəbbin qüvvətlidir, qüdrətlidir. <Sessizlik> Zülmədənləri isə qorxunc bir səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoyulu düşüb qaldılar. Sanki orada heç yaşamamışdılar. Həqiqətən, Samud qövmu öz Rəbbini inkar etdi. Məhv olsun Samud qövmu. Və qəd bil bəşrə. Qalū salāman <Sessizlik> qāla salām fəmā labisa Elçilərimiz İbrahimə e müjdə gətirdilər və salam dedilər. O da salam dedi və dərhal gedib qızardılmış bir buzov gətirdi. Və ləmmə rəəə aidiyəhum, lə təsilu <Sessizlik> iləyh nəkirəhum və əvcəsə minhüm xifəh, qalun, lə təxaf inna ürsilnə ilə İbrahim mələklərin yeməyə əl vurmadıqlarını gördükdə, onlar onun xoşuna gəlmədi və onların yanında canına qorxu düşdü. Onlar dedilər, qorxma, həqiqətən biz Lut qövmünə göndərilmişik. Və məraətun qaimətun fə Fəbəşşərnə bi-İshəqə və min vəra-i Yaqub. Onun arvadı pərdə arxasında durmuşdur. O güldü. Biz onu İshəqə, onun ardınca da Yaqubla müjdələdik. Qalət ya vəylətə əldü və ənağcud şeyh inna za şey un o dedi, vay halıma mən bir qoca qarı bu ərim bir qoca kişi olduğu halda doğa bilərəm mi? doğrusu bu təciblü bir şeydir Qalu, ətə əcəbiyinə min əmrilləh, rəhmətullahi və bərakətuhu aleykum əhləlbəyit, innəhu hamidun məcid. Onlar dedilər, Allahın əmrinə təccüb Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üstünüzdə olsun. Əgətan o tərifə layiqdir, şan şöhrətlidir. Əlam mədəbə annibə qorxu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə Lut qövmu mübarəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. يا ابراهيم لحليم اواهم منيب حقيقتen ابراهيم هalim allaha cox yalvaran ve ona uz tutan bir şahsidir يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتي məzaabun qeyr-məudud mələklər dedilər ey İbrahim bu mübahisələrdən əl çək çünki Rəbbinin əmri artıq gəlmishdir və onlara qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir oləm məcəətruslunalutənsi nabihim elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə onlara görə kədərləndi ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür dedi onca qavmu yuhraun ilayhi və min Qəblü kənu yəməlunə səyyət Qələ yə qawm həulə əibələti yünnə təhər ləkum Fəttəqun ləhə vələ tuhzun fə zəyfi ələysə minkum rəculun rəşid Qövmü onun yanına geldi Onlar əvvəllər də yaramaz işlər görürdülər. O dedi, Ey qövmüm, bunlar mənim qızlarımdır. Onlar sizin üçün daha təmizdilər Allahdan qorxun və qonaqlarımın yanında məni rüsvay etməyin. Məyər aranızda ağıllı bir kişi yoxdur. Qalulə qədə alim təmalə nə fə bənatikə min haqqa və indirəm. Nə ki, bilmirsən Onlar dedilər: Bilirsən ki, sənin qızlarına heç bir ehtiyacımız yoxdur. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. Ənənə O dedi: kaş ki size çatan bir qüvvəm olaydı. yaxud möhkəm bir dayağa söykənə idim an yu'nu tu inna rusun rabbika lan yasilu ilayk fa asri bi ahlik bi qat'in min minkum ahad illam ra'atuk innahu musibaha ma asabhum Mələklər dedilər Ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik Onlar əsla sənə zərər yetirə bilməzlər Gecənin bir vaxtında Arvadından başqa bütün ailənlə yola düş Qoy içinizdən heç kəs dönüb arxaya baxmasın Çünki onların başına gələcək müsibət Onun da başına gələcəkdir. Onların həlak olmaq vaxtı səhərdir. Məyər səhər yaxın deyilmi? Əmrimiz gəldikdə, de, Oranın altını üstünə çevirdik və odda bişmiş qil daşları ardıcılq olaraq onların üstünə yağdırdıq. Musəvvəmətən əndə Rabbik və mə hiyə minə zəliminə O daşlara Rabbinin yanında işarə qoyulmuşdur. Onlar zalimlərdən də uzaq deyildir. Ve ilə ana qohum şuayba qala ya qawm ibudullahe ma min ilahin ayrum wala tunqosu almiyana walmizan inni araku bi khayrin wa inni akhafu alaykum adab yawmin muhit Şüeybi göndərdik O dedi Ey qövmüm Allaha ibadət edin Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur Ölçünü və çəkini əskiltməyin Mən sizi bolluq içində görürəm Və qorxuram ki Başınıza hər şeyi bürüyən günün əzabı gələ O. ya qovmi əvful mikyələ vəlmiyələ lan bil qist ey gövm ölçüye ve çekiye adaletle tam riayet mallarını eksik vermeyin ve yer yüzünde fesad pis işler görmeyin və məən alaykum bihafiyə əyr möminsinizsə bilin ki allahın saxladığı neymətlər sizin üçün daha xeyirlidir mən sizin üstünüzdə gözdəçi deyiləm anu ya şu ay bu əsalatuk təmuruk anə kə ma yaəbudu fəalə fi əmvalina amanən şəə innəka ləntəl həlīmur rəşīd onlar dedilər, ey şüey, atalarımızın ibadət etdikləri məbuddlardan yaxud mallarımızı istədiyimiz kimi istifadə etməkdən vaz keçməməyimizi sənə namazınmı əmr edir وردان دا سن جمشاق حاسيتلسن اغللسن قال يا قوم يا رأيتم إن على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مستطع Və mə təufiqi illə billəh, aləyh təvəkkəltu və iləyh ümib. O dedi, ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən rəbdimdən açıq-aydın bir dəlilə istinad edirəmsə, o da öz tərəfindən mənə gözəl bir ruzu veribsə, onda necə olsun? Sizə qadağan etdiyim şeyləri etməklə sizin əleyhinizə çıxmaq istəmirəm. Mən ancaq bacardığım qədər islah etmək istəyirəm. Mən ancaq Allahın sayəsində uğur qazanıram. Mən yalnız O'na təvəkkül edir və yalnız O'na üst tuturam. Və ya qawm ilə yəcrimən nəkun MİTHLU MƏ ASNABƏ QƏVMƏ NUHİN ƏU QƏVMƏ HÜDİN ƏU QƏVMƏ SALIH VƏ MƏ QƏVMÜLÜTİN MİN KƏVMƏ Ey qövmü, qoy bənimlə olan ixtilafınız, Nuh qövmünün, yaxud Hud qövmünün, yaxud Salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut gövmə də sizdən uzaq deyildi. Və istəfiru rabbakum bağışlanma diləyin. Sonra ona tövbə edin. Həqiqətən rəbbim rəhimlidir, Sevəndir həm də seviləndir. Onu yaşu Əybi mə nəfqə kəfiran mimma təqul və inna Onlar dedilər: Ey Şüeyb Dediklerinin çokunu anlamırık. Biz seni aramızda zayıf görürük. Eğer qabilen olmasaydı seni taşkalağ ederdik. Sen bizim için hiç de büyük bir adam değilsen. Qala ya qawmi arahti e'zzu minallah ve varakum zihriyya inni O dedi, ey qövmüm, məyər mənim qəbiləm sizin üçün Allahdan da əziz deyil, siz onu saymayıb unuttunuz, şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatə edir. O dedi, ey sadb ey govmun elinizden geleni edin men de edeceyem rüsva edici azabun kime geleceygini ve kimin yalancı olduğunu tezlikle bileceksiniz gozleyin şüphesiz ki men de sizinle birlikde gozleyirem O lamma jaa amruna najina Shuayba vallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatillazina lam sayhat fa asbahu fi diyarihim jathimin Amrimiz gəldikdə Şueybi və onunla birlikdə iman gətirənləri Öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Zülm edənlər isə qorxunç səs yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا فِيهَا Sanki orada heç yaşamamışdılar. Samud qövmu məhv olduğu kimi Mədiyən qövmdə məhbolsun. Və laqad arsalna Musa bi ayatina sultanin muminin ila firavun və malai fettəbəu Biz Musa'nın möcüzələrimizlə və aydın bir dəlillə elçi göndərdik. Firon və onun əyanlarına, onlar isə Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki Fironun əmri, doğru yol göstərən əmr deyildi. Nəru, Firon qiyamət günü öz qövmünün qabağına düşüb, onları oda aparacaq. Girəcəkləri yer nə pis yerdir. Onları həm burada, həm də qiyamət günündə lənət təqib edəcəkdir. Onlara verilən pay nə pis paydır. Dalik min anba'il Qurana qissehu aleyk Bu sənə soyledigimiz məmləkətlər haqqinda hekayətlərin bəzisidir Onlardan izi qalanı da vardır yerlə yeksan olanı da وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ <تَتْبِيب> Biz Lakin onlar özləri özlərinə zülm etdilər. Rəbbinin əmri gəldikdə Allahdan başqa çağırdıqları bütlər onları heç nədən qurtara bilmədilər. Bütlər onların ancaq tələfatını artırdı. Wa ka zalika <Sessizlik> akhadha rabbika idha akhadha Rəbb in haqsızlıq edən məmləkətləri yaxaladığı zaman belə yaxalır. Onun yaxalaması həqiqətən də üzücüdür, şiddətlidir. İnne fi zalika la Həqiqətən, bunlarda ahirət əzabından qorxanlar üçün bir ibrət vardır. Bu, insanların bir yerə toplanacağı bir gündür. Bu, həm də hamının şahid olacağı bir gündür. Və mə illə liəcənin məhdud. Biz onu sadəcə müəyyən olunmuş vaxta dək təxirə salmışıq. Yom yati la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shatiun Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. Onlardan kimi bədbəxt, kimi də xoşbəxt olacaq. Wa amman ladeena shaqu finnar. افٍّ النَّارِ لَهُمْ gəlincə onlar od içərisində qalacaqlar. Onlar orada bağıracaq və zarıyacaqlar. خالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ Rəbbəkə fəalun lima Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla göylər və yer durduqca onlar orada əbədi qalacaqlar Həqiqətən Rəbbin istədiyini edəndir Və əmməl-ləziyinə suidu fəfil cənnə فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ gəldikdə isə onlar cənnətdə olacaqlar. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla göylər və yer durduqca onlar orada Əbədi qalacaqlar. Bu, tükənməz bir soğukatdır. Fələ təkü fə miryətin min mə yaqbudu həulək, <Sessizlik> mə yaqbuduna illə kəmə yaqbudu əbəuhum min qəbl, və inna nəsibəhum qəyramən, Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə, onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər, şübhəsiz ki, biz onların cəzasını əksiltmədən tam verəcəyik. Və laqad atayna Musa'a kitabe fahtalifa fihi. Və ləulə ka'limatun sabaqat mir rabbika laqudi beynehum və innəhum lafi Biz Musaya kitab verdik, lakin onun barəsində də ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbim tərəfindən əzəldən bir söz olmasaydı, aralarında dərhal hökm verdilərdi. Həqiqətən onlar Quranın barəsində də şübhə doğuran şək içindədillər. Wa inna kulla lamma layuwaffiyenhum rabbuka a'maluhum. Şübhəsiz ki, Rəbbin onların hər birinə əməllərinin əvəzini tam verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Fəstaqim kema Sənə əmr edildiyi kimi, sən də səninlə birlikdə tövbə edənlər də Doğru yolda olun. Həddi aşmayın. Çünkü o sizin ne ettiklerinizi görür. Zalımlara la terkunu Yoxsa size o tokunar. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size kömək de olunmaz. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَاِ النَّارِ وَزُلَفَاً مِنَ اللَّيِّلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَالِ الذَّاكِرِينَ Gündüzün iki başında, əvvəlində və axırında və gecənin bəzi saatlarında namaz qıl. Həqiqətən, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Bu, yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. Səbr et! Həqiqətən, Allah Yaxşı iş görenlerin mükafatını puç etmez. Fə ləvlə kənə minəl-kurun min qabilikum <Sessizlik> unu bəqiyyətiyən həvnə anil fəsədi fəl-ərdə illə qalilə, illə qalilən min mən ancayna, illə qalilən min mən ancayna minhüm. Və əttəbəəl-ləzənə zəlamu mə utrifu fiyhi və kənu Heç olmasa sizdən əvvəlki nəsillərdə yer üzündə fitnə fəsat törətməyi qadağan edən ağıl və hikmət sahibləri olaydı. Onlardan yalnız xilas etdiyimiz az bir qismi belə idi. Zülm edənlər isə onlara verilmiş dünyanın ləzzətinə uydular, və günahkar oldular. O men kən rəbbuk əhalisi əməli salih olduğu bir halda Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz. O ələu şəə rəbbuk ləcəlan nəsə ümmeten vahidən. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لام لان جن من الجن والناس اجمعين اي الرب نستسيدي vahid bir ümmet ederdi ama onlar Elə hey ixtilafdadılar Yalnız Rəbbinin rəhmətdiyi şəxslərdən başqa Allah onları bunun üçün yarattı Rəbbinin Mən cəhənnəmi bütün günahkar cinlər Və insanlarla dolduracaqam Sözü yerinə yetəcək <Sessizlik> Və kullən nəqussu aləyikə min əndəir rüslimə Oca Elçiə xərlerinden her birini se söyleyrik ki Bununla senin üreyini müökkemlenndirek Bu ayelerde sana həqiət müöminləə də öyüt nəsihet ve hatırlatma və hədl edilmişdir. O İman gətirməyənlərə de. Əlinizdən gələni edin. Biz də edəcəyik. Və Biz də gözləyirik. O lillahi uibussamaawati vel ard, ve ileyirca'ul amru kullu, velillahi uibussamaawati vel ard ve ileyhi yurca'ul amru kullu, fa'buduhu wa tawakkal 'alayh, Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsustur. Bütün işlər də ona qaydacaqdır. Elə isə yalnız ona ibadət et və yalnız ona təbəkkül et. Rəbbin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.